Book Kun hen Ser där b o ๊กทูยี่สิบหชิวซซิวโกเซ็กซ์ธรรมชาติในธคุณเห็นหอคอยตรงนั้นไหมครับซ็ดต s e r du tonet r där borta? Kunnar du se berget där borta? k u r du se berget där borta? Kunnar du se byn där borta? s e r du byn där borta? Kunnar du se floden där borta? s e r du floden där borta? s e r du floden där borta? Kun han se på ån där nån med klap? s e r du bron där borta? s e r du bron där borta? Kun han se tele så på ån där nån med k s e r du sjön där borta? s e r du sjön där borta? jag gillar f å g e l Jag tycker om den där fågeln. Jag tycker om den där fågeln. ผมชอบต้นไม้ต้นนั้น Jag tycker om det där trädet. Jag tycker om det där trädet. ผมชอบก้อนหินก้อนนี้ Jag tycker om den här stenen. Jag tycker om den här stenen. ผมชอบสวนสาธารณะแห่งนั้นฉันชอบสว r สาธารณะแห r งนั้ r ฉันชอบสวนนั้นฉันชอบสวน o m ธา n ณะแห่ง d ั้นฉันชอ g สวนสาธารณะแห่ r นั้นฉันชอบสวนสาธารณะแนั้นฉันชอบสวนสาธารณะแห่งนั้นฉันชอบสวนสาธารณะแห่งนั้ Hvornan man såg. Jag tycker det där är fint. Jag tycker det där är fint. Hvornan man är i n t r e s s a n Jag tycker det där är intressant. Hvornan man är fantastiskt vackert. Jag tycker det där är fantastiskt vackert. Jag tycker det där är fantastiskt vackert. Påmwanan man någreet. Jag tycker det är fult. Jag tycker det är fult. Påmwanan man nåbör. Jag tycker det är långtråkigt. Jag tycker det är långtråkigt. Påmwanan man jäe. Jag tycker det är fruktansvärt. Jag fruktansvärt. tycker det är fruktansvärt.